Amikuse ostibarre bidaxune kantonamendu berrian, berrogoi tamabierri kontatzen dira. Lehengo bi kantonamendu dira osoki sartzen hor, amikusekoa oita zazpi erriekin, eta iholdikua amalau erriekin. Beste, hiru kantonamendu zati ere kokatzen dira, eremu berdinean, Bidaxuneko lau erri, bidaxuneko erria barne, kam, arranku eta berguei. Bastidako iru erri bastida aiera isturitze eta azparneko bost erri, lekuine, lekorne, mehaine, doztiri eta donamartiri. Orotarat hoitza bat mila jendenun baitan, jendenko pulua mantentzen da beraz azken urte hauetan, eta gainera gazteak zaharrak baino gehiago dira, ogoi urte baino gazteagokoak euneko ogoi eta iru, irutan bost urtetik gorakoak euneko ogoi bizi direnak langiletaik eguneko emezortzi dira eta gehienik hostibarren dira kondatzen eguneko ogoita hamabirekin. Baina denetan laborarien burua paltzen da eta gehienik preseski hostibarreko kantoramendu hortan. Industria eta eraikuntzan ari diren langileak eguneko ogoita sei dira eta serbitxuetakoak eguneko beroita hama sei eskualde guzietan, proporzio hori, emendatzen ari delarik. Hautezkunde hauetan presentatzen diren autagaien aldetik, lau bikote dira presentatzen. Erran behar da, autagaiko pulu, tipiena dela eskualerri guzian. Soberbaxo eta Veronik Robert dira, departamentuko eskerraren izenean aurkezten, Xabil Arralde eta Anital OPP Eskualeria baien izenean, Anne-Marie Brute eta Jean-Jacques Lazer forzo zankat, zantristentzat, eta Valeri Franco eta Pierre Perez, For le domaine social qui utilise 50% du budget du département pèse lourdement sur les finances Au travers d'une gestion riguraz et de endettement mesuré et maîtrisé, nous faisons le choix de poursuivre notre priorité d'honne eau social dans les prochaines années. Social-arloan, Anne-Marie Brutek, indarberesibategi naidutela hausse indegien zatera azpi maratzen zaukun. Bestalde, ekonomia-arloa espalimada ere eskumen importantea departamentoaren zata, naidute xailortan zerbait egin. Enpresek behar dituzte gerotage iago teknologik berriak, horiek behar ditugu hedatu kantonamendugu siari, loo debi e loo treo debi erdara sereiten den besala. Gure xedea lan analde diden indargu bultatu gure ekonomia sustatzeko sektore bat laguntzekotan laborantsa hasaila da EHxebaiko anita lopeperentzat. Laborantzan eh, guU hasin eh, zer dugun jakitia bermatzen duen laborantsa modelo bat defendiatzen dugu. Laborariak irabazi onargargiak segortatzen dezkieak eta eh, ljaldearen zerbitzuko den laborantsa bat. Haeskunde kanpaina denboraan entzun dugu ere pangego enpresaren aferak bazuela ipamen eta ondorioak ere baziitaizkela jende batzuen goguetan soberba sortzaitzat ora soin diren definitutako diren puntu eta dosier nagusi batzu. Fermuki sustengatuko ditugu euskararen lekua, euskal Herriko laborantza Gambararen, asmo eta norabideak. Ipar eskualegiaren ezagupen instituzionala euskal hegiarentzat herri elkargo bat xutik ezariz. Baita bake eta beradiskidetze prozesuaren bururaino eramaitea. Ora, notre culture, notre langue, notre territoire doit avoir une représentativité. Comment gérer les projets des différents territoires du contour du Pays basque, où l'on retrouve la montagne basque, la basse navarre, la zone interurbaine et la côte basque Chacun de ces territoires a des spécificités, des besoins qu'il faut accompagner et soutenir. La gouvernance de cette nouvelle entité devra répondre, selon nous, à ses exigences et veiller au développement de l'intérieur du Pays basque. Anita Lopeperen zat, abertzaleak aspaldi danik, ari dira instituzio baten galdeiten eskualegiaren zat. Obe, orai, jende hainitzek behar hori senditzen bali madute. Anita Lopepe. Departamendiak desagertzeko zurian eta eskualde behi handi batean 6 milioi biztan lekoan sartiak gira. Horiguzia ikusirik, gukuste dugu egitura bakar bat behar eskua dela ipar eskualegi mailan. Barnekaldia eta kostaldea lotuza bi ere mua arteko elkartasuna antolatuko diena. Bestelana, barnekaldiak bere aldetik ez du bere botza entzun arazten eskualde handi hortan. Pundu frangotan adostasuna iduriz, beste batzuetan ezain beste nola ekonomia orientabiden sailan, gaioren barnatzeko okasioen ere ukanen dugu, gau argatxean, eskuali ratietan iraganen den kantolame zendugurtako auta gaien arteko debatiarekin.